Kedves részvényesek, hüdeim és uraim!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 Szép jó napot kívánunk mindenkinek, folytatjuk a dagonyázást a magyar politikai posványban, illetve hát úgy gondoltam, hogy talán érdemes egy kis... Dagonyál, ez már búvárkodás egyértelműen. Üzem szemlét tartani a a gyalázatgyárban, így csak így körbe kéne nézni, hogy hol gyártanak selejtet, mert hogy vagy talán érdemes lenne észrevenni, hogy hol gyártanak használható árut hmm. ebben a magyar politikai... van -e még egyáltalán egy darab működő hengersor? Hmm. Igen, igen, mert eddig nem találjuk, de mi, mi rajta tartjuk a szemünket a, a futószalagok kezelő személyzetén, úgy mint Orbán és Sólyom esetében is. Orbán Viktor hétfőn nagykövetekkel folytatott megbeszélést, és a találkozón azt állította, hogy sem ő, sem pedig Sólyom László köztársasági elnök nem vesz részt az október 23-ai ünnepségeken, értesült diplomáciai forrásokból a hírszerző. Az egyik résztvevő ország követségéről megerősítették a találkozó tényét, és azt is, hogy Orbán Viktor valóban a maga és az államfő távollétéről beszélt az október 23-ai központi megemlékezések kapcsán. Ezen kívül tájékoztatást adott a legújabb belpolitikai eseményekről, így elsősorban Lampert Mónika beszédének nyilvánosságra kerüléséről, valamint azt mondta, hogy a a végre végrehajthatatlan is megbukik, másféle intézkedésre van szükség, ezekről ugyanakkor nem árultál konkrétumokat, mondta informátoruk. Solyom László köztársasági elnök részt vesz a megemlékezéseken, mondta a hírszerzőnek Weber Ferenc, a köztársasági elnöki hivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Polgár Viktor külügyi szóvivő a hírszerzőnek azt mondta, nincs arra utaló jár, hogy bármelyik vendég le akarná mondani az ünnepségen való részvételt. Viktor magyarul mondott valamit, amiből egy drága szó nem volt igaz. Várjunk csak nekem, az az érdekes egyrészt, hogy eddig azért sólyom volt az, aki megmondta a politika szereplőinek, hogy így meg úgy, meg hogyan. Akkor a politikai, politikai életnek a szereplői azok erre a általában úgy reagáltak, hogy megfogadjuk a köztársasági elnök úr intelmeit, megköszönjük völcsességét, és aztán természetesen folytatták ugyanazt szűnyeg alatt, amit addig, csak betolták mondjuk a pofájukat a parlamentbe, tehát így volt ennyi, volt ennyi, hogy így bementek, és akkor ott bent vágták a pofákat, meg kivonultak, meg ott bohóckodtak, meg ott hisztisztek, de nem, nem a, mit tudom, tehát a a, nem csak a téren hisztistek, hanem azért a parlamenti pacsorokban is hisztistek. Tekintette, hogy a fizetésüket mégiscsak azért kapják. Mi, mi lenne, hogyha én azt mondanám, hogy nekem elegem van mondjuk a főnökömből, és nem megyek be a munkahelyemre? Hát ennél durvább a másik hír, ami szerint uh, Navracs is bejelentett, hogy akár szó a Gyurcsány Ferenc előre bejelentette, megszólal a Fidesz és a KDNP frakció kivonul a parlamentből mert hogy ők semmilyen módon nem tudnak közösséget vállalni. Tehát ez, ez ilyen lélektani hadviselés. tehát semmi jelentősége. Most kivonulnak és akkor mi van? És akkor mi van? Úgy gyorsabban eltelik az a három és fél év, ami a választásokig még hátra van? Vagy most mi? Kérdezem én ez a lélektani hadviselés, ez meg fogja zavarni Gyurcsány Ferenc. Szerintem nagyon boldog lesz, hogy nem kell Orbán Viktorra néznie, meg nem kell nem. Navracsicsra néznie, meg nem kell Semjénre néznie. Ez, ez egész egyszerűen ugyanaz a komolyan vehetetlen magyar politikai bóckodás, amit már megszoktunk. Szóval ezek a látszatlépések... De, szimbolikus... de legalább a pénzünkért. Mert hogy ne, ne tévedjünk, a pénzünkből élnek, a mi adóforintjainkból élnek, de nem ám a, mit tudom én, 150 ezer forintos fizetést kell elképzelni, drága hallgatók, én... nem ám. Tehát így nem, nem ám annyit keresnek, mint amennyit mi. Tehát, hogy nehogy az legyen a félreértés. Na, hogy mint itt egy így... beszédből tudjuk. Most a, a, a szaros 4-500 ezer sajálásotokat ja, féltite Ja, ja, ja. tehát hogy így, igen, igen, konkrétan. Tehát de tudjuk a számunkat. Ezért a pénzért menjenek be, üljenek le, asszisztáljanak, igen. Olvassanak a... újságot, komolyan. Igen, hogy ez volt a... Azzal sincs volt. de hogy ez volt a népakarat, de tényleg, ez volt a megtévesztett népakarata, ha úgy tetszik, mm. érted? Ez volt a megtévesztett népakarata, hogy üljetek ott belőle és hallgassátok végig. De nem? Jó, az hogy tetszik ebből a hírből egyébként, hogy sojom semmit nem mondott ott a tárgyaláson? Tehát beszél, Orbán és sojom. Nagyon-nagyon nagy követekkel. És mondja, képzeld el, hogy mi beszélünk ketten, és akkor mondom, hogy hát az lesz, hogy mi a robival mi nem megyünk be semmiképpen, hát erre jutottunk. Majd, majd később, amikor megkérdeznek téged, hogy ben persze, hogy bemegyek, hát természetesen hogy? De nem gondolod, hogy a, a Solyom az nem fog elmenni a, a október 23-ai ünnepségre, Azt a 50 évfordulójára. Egy évben korodan, hát, három nagy hoknia van a az egyik az október 23 <síns> jó, az nem lehet szóly, jó, de most egy hosszú kampány van, tehát te hát, hát, hát, kétszer megszólal, de az a melegebben hogy az Orbán volt az, aki Angela merkel meg George W. Bush-sal kapcsolatban mindig lehorta a gyurcsányt, hogy amikor valami külföldi államfővel beszél, vagy külföldi politikussal, hát ez esetben kormányfőkkel beszél, akkor akkor összevissza az aztán hazajön, és majd mondja az ellenkezőjét, és utána nagy erőkkel reménykedik, hogy a kettő az így nem találkozik. Aztán gyurcsai ezt a parlamenti szék foglalójában elő is adta, hogy ez a menet, tehát hogy ezt így kell csinálni, és Orbán láthatóan nagyon odafigyelt. Egyébként hát úgy tűnik, hogy jól tette, hogy megfogadta a köztársasági elnök tanácsát és bement, és meghallgatta ezt a beszédet, mert el is sajátította nagyon habar. Az első leckét azt mindjárt abszolválja is, amidőn köztársasági elnökkel való komplett egyeztetés nélkül, Bejelenti, hogy sem a köztársasági elnök, sem ő. Tehát most már így, tehát ő így magának indikálja ezt a szerepet is, hogy ő majd megmondja, hogy a köztársasági elnök mit csinál. Én, meg, én pedig látom a nagykövetet, mondjuk elképzelt ország nagykövetét, én így ülök és ezt hallom hogy október 23-án se sem Orbán, és úgy megrettenek, én, mint nagykövet, Jézusom, mi lesz? Atya, úr a tőke Isten. mit csinálják. A tőke, hú. és a forint. Ja, a forint, és a részvények. És a tűzsde. Nem az a félelmetes egyébként tényleg, hogy az Orbán az így átvette gyakorlatilag a gyurcsánytól ezt az ilyen gátlástalan blöffölést. Tehát, hogy így benyomom, hogy a sólyom nem lesz ott. Aztán vagy bejön, vagy nem. Ha nem jön be, akkor a sólyom az me megsértette a jobb oldalt, mert elmegy. <gül> ha meg bejön, akkor meg úgy tűnik, hogy úgy táncol a sólyom, ahogy én fütyülök. Tehát mindenképpen működik a dolog. Jó, egyébként ő is el fog menni, tehát illúziód ne legyen <köhem> Tehát a de hírszerzőnek adó, adott... hogy közös nagy egymásra bor, bor, bor, borulás lesz. Egy hát, másba bor... Egymásba borulás lesz. <gül> jó, hát szerintem ez a magyar politikai élet egyébként semmi más, mint a mindent és mindnyájunkat beborító, hogy is mondjam, szeny áradat. Úgyhogy én, én a magam részéről teljesen illúziómentes vagyok, de hogyha ezt a dolgot lehet fokozni, akkor hát itt van a jó budaházi. Az MTV székház Ostromakor megrongált szovjet emlékműnél tartott sajtótájékoztatón Budaházi Edda az EU tagállamok által elfogadott szabályokra hivatkozott, melyek tiltják a politikai üldöztetést. Budaháziék szerint felül kell vizsgálni az uralmi elképek tiltására vonatkozó szabályokat, és véleményük szerint ugyanis a szovjet emlékműről levert sarló kalapácsos címer is ennek minősül, így annak leverésen más megítélés alá kell, hogy kerüljön. A sajtótájékoztatón megszólalt monostori Attila Budaházi György védője is, monostori és az önkényuralmi elképek szabályozásának felülvizsgálatát szeretné. Nagy Tamásra a Nemzeti Jogvédő Alapítvány vezetőjére hivatkozva a zavargások miatt bebörtönzöttek ügyében is nyilatkozott. Felhívta a figyelmet az igazságszolgáltatás túlkapásaira és tolmácsolta az eddig lecsukottak ügyében való differenciáltabb eljárást és az amnestiát követelő szervezetek követeléseit. Budaházi Edda elmondta, hogy bátyjával biztonsági okokból jelenleg minden kapcsolatot megszakítottak. Újságírói felvetése, szerint az önkényuralmi elkép ellenér rongálásnak számít tette, azt válaszolta, hogy budaházi György tette forradalmi cselekedet volt. Jó, én egy forradalmár vagyok, és azon problémázok, hogy melyik büntetési tétel alá esek. Hát a ott hogy hogyha én egy forradalmár vagyok, akkor vagy. Elfoglalom a közintézményeket, és megváltoztatom a társadalmi rendszert, és onnantól kezdve én hozom a törvényeket. Vagy ha legalább bejutok a tévébe, akkor bemondatom egy megzsarolt uh, TV alkalmazottal az én petíciómat egy kamerában. Ha pedig, ha pedig bejutok a tévébe, akkor lehets lehetséges módon nem adom fel a tévét magamtól, amikor már mit hajnali fél öt van, és már kezdek álmos lenni, meg holnap S a busz. A tévében sincs tökéletes. Hiálja is elfogy, kifosztottul a büfét is már. <gül> <gül> Jobb kazettákat elvittük, vitrai képet már a haverom elvitte. <gül> Nem maradt semmi, úgyhogy informátortól tudom, hogy olyan, olyan, olyan forradalmi hív vitte őket, hogy például a, a monitorokat, ezeket a szép vékony monitorokat, ezeket így becsomagolták. Tehát nem az volt, hogy csak úgy letépték, vagy összetörték, ezeket szépen becsomagolták, nehogy baja essen, miközben elviszik. Ezt onnan el. lehet tudni, hogy maradtod becsomagolva néhány. becsomagolták <sínt> szépen. <sínt> Az a döbbenetes egyébként, hogy hogy már elkezdtek egyébként amnestiát koldulni ott a téren, ott a Kossuth téren, És már így sírnak línak, hogy miért kell a börtönnel szembenézni a szerencsétlennek, aki csak a hazáját szereti, és forradalmat csinál. meg ilyen, ilyen sírásniás vagy, hiszen a legnevetséges. Hát vagy forradalmat akarok csinálni, és akkor, akkor tökös vagyok, és akkor megcsinálom, Különben tisztában vagyok azzal, tehát egy forradalmár az legyen tisztában az, hogyha elbukik, akkor megy a sitre. Jó, ez hát ez 6... én is így volt. 1905-ben megpróbálta, nem jött össze. Ment a sítre. Aztán ment, ment Finnországba számüzetésre, és akkor visszajött, 17-ben megpróbálta újra, összejött. Adolf Hitlerrel hogy volt? Na jó, azt ne konkrétan forradalomnak, hát ilyen felülről jövő forradalom, hát ez a nácizmus. Megpróbálta a sörpucsot 23 ban nem jött össze, ment a sítre 33-ban összejött neki. Tehát, ezek a dolgok általában így mennek, tehát Ezekkel általában a forradalmárok, vagy hát azok, akik a társadalban fogalmazunk, úgyhogy azok, akik a társadalmi rendszert alapja, alapjaiban meg akarják változtatni. Tisztában vannak, hogy az ancien rezsim, az nem bánik felügesztűzzel, ha ők kudarcot vallanak, hogy nem kéne koldulni, meg nem kéne itt a, a paragrafusok közötti között szőrözni, azok rossz paragrafusok. Meg kell őket változtani, gondolom, ezért kellett elfoglalni a tévét, nem? Jó. Nem tévedek? Ha viszont meg kellett foglalni a tévét, akkor most ne bogarászon a paragrafusok között, ülj a büntetését, börtönben írja meg a könyvét, vagy nem nem tudom, és aztán majd amikor ki jön, akkor már próbálkozzon újra, ez így szokott menni, nem? Legalábbis a 20. század az erre ad példákat. Semmiképpen nem erre a történelmi évre fel, felfűzve, de azért hogy néz ki az az 56-os, aki 57-ben Kádárapának beadja, hogy hát igazából nézzük már meg a jogszabályokat, lehet, hogy én nem is, nem is 40 évre lehetnék elítélendő, vagy nem akasztásra, hanem csak 20-ra. Szóval ez a fajta alkudozás, ez valahogy a forradalmi hevület, főleg nem az 56-os okéhez valahogy nem illik. Higgyelj, meg így elképzelem Petőfit, hogy ott koldul, hogy. Jaj, jaj, csak inkább két évet kérek, tehát így nem az van, hogy ott esem el én a mezején, tudod, tehát nem, ez a, nem, ez a, nem ez a stílus, jó, de már, már mindenki lúgozódott, tehát így, a, így, így hát ilyen molikasó forradalmáraink vannak, hát, mindenkinek olyan jut, amilyet érdemel, nem? Csináljunk forradalmat, itt a tévé, akkor oké. Az MSZP felszólítja Orbán Viktort, hogy a választók erőt is ismerje el, szükség van a reformokra és a megszorításokra, mondta keddi sajtótájékoztatóján az MSZP frakcióvezető helyettese. Mesterházi Attila utalt arra, hogy a Fidesz elnöke az önkormányzati választások után több sajtónyilatkozatában elismerte a megszorítások és a reformok szükségességét. Ugyanakkor Szijjártó Péter a Fidesz jövője szerint a nagyobbik ellenzéki párt kitart eddigi álláspontja mellett. Mesterházi Attila örömtelnek nevezte, hogy a Fidesz elnöke egy múlt heti interjúban elismerte nincs más alternatíva reformokra és megszorításokra szükség van, melyek áldozatokat kívánnak az emberektől és a cégektől, és csak két-három év múlva hozzák meg gyümölcsüket. A szocialista politikus szerint Orbán nem tesz mást, csak átnevezés kicsit megváltoztatja a kormány javaslatait, és azokat teljesen újnak tünteti fel. Az MSZP szerint ezzel Orbán Viktor elismeri, hogy hazudott a kosútéri tüntetőknek, amikor azt állította hogy gyúcsány távozása esetén a csomagját is magával kell vinnie. Jó, én szerintem az MSP most egy, egy ideig úgy, úgy, egy, ezt a hazugság dolgot így nem kéne most spájzolni, ezt, ezt a drága tematikát. A de, de végre, a... végre, Orbán Viktor igazat mond, nagyon örülünk ennek, idáig összehazudott mindent. Orbán Viktort hazugságon csíptük és ezt felháborítónak tartjuk egyébként, mert most mi már az őszinteség korszakában vagyunk. Viktor légy, te is lépja. Igen, de főleg akkor, amikor a, a miniszterelnök a parlamenti székfoglalójában letagadja, hogy meghamisította az országnak a, a, az országot jellemző adatokat, meg meghamisította az ország, országnak a főkönyveit, meg meghamisította a költségvetési adatokat az államháztartási hiányt, az államadóságot, stb. stb. És elutasítja önmagát Győcsény Ferenc, azt mondja elutasítja azt az értelmezést, mi szerint ő becsapott volna bárkit is. <gül> Igen, Tehát így végighallgatta magát, és azt mondta, hogy én szerintem hazudtam összödön, én nem csaphattam be az embereket, hát nem értelmezhetem ezt jó, csak akkor? most már minden, mert most már mindenképpen hazudott vagy összödön hazudott, vagy ott mondott igazat és akkor viszont addig hazudott nem hát, itt az a nagy probléma hogy ő ott összödön bevallotta, elmondta a szájával és ez megvan mindenkinek otthon kis MP3-ban, mindenkinek hogy millió apró trükkre volt szükség ami erről nektek, nyilvánvalóan nem kell tudnotok ahhoz hogy baj ne legyen! Hogy kine derüljön! Olyan titokban kellett tartani mindent, hogy kine derüljön, hogy csak 14 ember tudhatott róla összesen, hogy kine derüljön, hogy baj ne legyen. És ezek után a parlamentben azt mondja, hogy ő a leghatározottabban visszautasítja, hogy ő bármit is eltitkolt volna, bármit is meghamisított volna. De úgy, hogy az Európai Unió kétszer dobta vissza a konvergenciacsomagot, hogy most ezt valami olyat adjátok, amit komolyan tudunk venni. Sőt, hát ö, konkrétan a, a utolsó, tehát a januári visszadobás az, az példátlan volt, tehát olyan nem volt az Európai Unió történeti, vagy egy ennyire előkészített, előkészített fázisban lévő konvergenciára mondták, kellett azt mondani az EU-nak, több volt az EU-nak is egyébként, hogy arra ráhújjatok, ez tényleg nem komolyan vehetendő. Na most egyébként elfogadta, Almunia azt mondta, mit gondolsz, mit mondott? Mit mondott? Hát az, hogy hát ez egy csodálatos kis csodálatos csomag, ez végre előre, ez egy ambíciózus terv, látja, hogy ez, ez tényleg kihúzza a magyar gazdaságot, a trutyiból, hát hogy belenézel, 2010-ig csak megszorítás van benne, ez azért eléggé garantálja azt, hogy a költségvetés ilyen helyre álljon. Hmm, ambíciózus. A Magyar Nemzeti Bizottság 2006 nyílt levelet juttat el a parlamenti pártok vezetőinek és a köztársasági elnöknek. A levélben arra kérik a címzetteket, hogy hívjanak össze parlamenti bizottságot és tartsanak vitanapot a hatóságoknak a forradalomban játszott jogsértő szerepéről. közölte kedden a Kossuth téren Molnár Tamás a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 ügyvivője. Arra kérik a köztársasági elnököt, hogy vegyen részt a vitanapokon, amelyek téma is megadták: az ügyesség jogellenes gyakorlata forradalmárokkal szemben a rendőrség brutális fellépése, a titkos az MTV ostromában rendőrségi verés és kínzás alkalmazása az elfogottakkal szemben. Állandóan ezt a szót halljuk, hogy forradalmárok. Én nekem ebből teljesen elegem van. Hogy ezt újra meg újra meg újra hallanom, kell, hogy forradalmárok. Hát ez a Molnár Tamás, ez ön egy édes fickó. Beszéltünk vele telefonon, és megkérdeztem tőle, hogy miért forradalom magyarázel, hogy hogy akarják megváltoztatni a társadalmi rendszert. Na az a forradalom kritérium, hogy változtassa meg a társadalmi rendszert. És kérdeztem, hogy hol akarja, hogy akarja megváltoztatni, és mondta, hogy mindenhol hát teljesen, és így, de mondom mit? hát így mi, minek kéne másképp? és akkor így mondja, hogy hát alapjaiban hát teljesen, hát ez stálinista alkotmány egyébként azt tudni kell, hogy a hát világosan Stalinista 1949-ben hozták ezt az alkotmányt, ezt a ma is érvényben lévő alkotmányt, azt tudni kell, hogy olyan mértékben módosították annak idején tölgyesiék, hogy már a egyetlen egy mondat azonos az 1949-es alkotmányjal. Tehát nincs új alkotmány, hanem jogfolytonos a régi alkotmány. Ez az egyetlen egy mondat az, ami még abban is szerepelt meg a mostaniban is. Ezt szerinted micsoda? Nem tudom. A magyar köztársaság fővárosa Budapest. <gül> ez, ez, a, ez az egyetlen mondat, ami azonos a két alkotmány között, és akkor itt üvöltözi ez a, ez, a, jaj, ez a szerencsétlen, hogy az a sztalinszt meg kell változtani a sztalinszt Tehát, hogy... hogy így fogalmuk nincs arról, hogy mit akarnak csinálni, de képeztően lövésük nincsen arról, hogy mit akarnak csinálni. Forradalom! Forradalom van! Tehát ez, körülbelül ezt érzem. Hát meg még róla, hát tudják ők, hogy mit akarnak csinálni, vitanapot szeretnének, ahol megbeszélik az ügyészség problémáit, a rendőrségi túlkapásokat. Szóval nem látom am azért... értiát koldulnak, am, erről van szó. Szóval nem am látom azt, hogy itt a társadalmi rendnek, rendnek a legkomolyabb hiánypontjaira rámutatnak, és azonnal felszólítják a kormányt, hogy mit tudom én, változtassa meg a média törvényt, vagy Igen. akármit, Igen, hanem a barát, nem. Tudod, hogy, hogy, hogy egyáltalán a gazdaság és a politika összefonódása, vagy a, hogy, hogy, hogy a társadalmunknak, meg a politikai életnek, meg a gazdaságnak, meg az egész, egész, eh, egész államrendszernek a, a fekélyeitők most itt fel, feltárnák. Adunk egy kis témát, a... jó? Például mondok, mondok kapásból egyet, egyiket Gyurcsány Ferenc-től is ismerjük, a felső tízezer közpénzen újra eh, vásárolja magát. A mi pénzünkön. Szerintem ez egy jó téma. Ilyen. Ennek a, a csoportnak. Erről, erről lehetne. Már itt forradalmi hangulata lenne a dolognak rögtön? A gazdasági élet a médián keresztül bevásárolta magát a politikai hatalomba. Szerintem erről is lehetne. Igazán hmm, forradalmi témák. Hmm. Magyarországon, hogyha a globalizáció tovább működik, akkor egyre nagyobb lesz az emberek kizsákmányolása. A rákosi rendszerhez képest most már gyakorlatilag a kétszerese az emberek kizsákmányolása, mint volt akkor, és ez a globalizáció következik. Milyen alternatív gazdasági utakat próbálhatnak ki Magyarország? Csak mondom, hmm. kapásban élhet. Hmm, Várjárjárjár, akkor mondjuk mit szólunk, ha mondjuk felvetnénk az iraki katonai szerepvállalást, és mondjuk arról beszélünk? Afganisztán Hm, Mit keresünk Afganisztánban és Iránban? Miért tesszük Magyarországot a terrorizmus célpontjába? Hmm? egészen, egészen ért, értelmes akár forradalmi hevületű vitákat lehetne ezzel kapcsolatban folytatni, nem gondolod? Vagy a, vagy a média befolyásoló szerepe, vagy a kereskedelmi eh, médiumok, mint a, az legfőbb sér felelős szervek és az azok föl, fölötti teljes eh, eh, kontrollnak az elvesztése. Mondjuk az mondjuk emberek a... kontroll, tehát a civil kontroll. Mondjuk a multitőkének, vagy a multinacionális nagyvállalatoknak a a kis potenciálja, potenciája politikai hatalom felé, az ő omnipotenciájuk, amivel az egész életünket leszabályozzák és működtetik, a, azok az adókedvezmények, amelyek ezeknek köszönhetően folyamatosan érvényben vannak, gyakorlatilag az, hogy ők azok, amelyek az államokat zsebre vágták, és folyamatosan a kezükben tartják, illetve ellenőrzésük alatt. Szóval mindezekről lehetne nagyon forradalmi hangulatú vitákat folytatni. Az a baj, ezzel a társasággal, amelyik befoglalta a teret, hogy ideológuság retardált. Konkrétan ez a helyzet. Ezek az emberek most vitalapot akarnak folytatni arról, hogy hogyan koldulják ki maguknak az amnestiát hivatkozva a rendőri túlkapásokra, és ezt nevezik forradalomnak valójában, zárt sorokban történő rendezett visszavonulás folyik. Kedden délután 25 képviselővel megalakult a Fidesz Magyar Polgári Szövetség fővárosi képviselőcsoportja, jelentette be az ülés után Tarlós István, aki a frakció vezetője lett. A kereszténydemokrata képviselőkkel még nem fejeződtek be a tárgyalások, az öt politikus egyelőre nem csatlakozott a Fidesz frakcióhoz, de még nem jelentette be saját képviselőcsoport alakítását sem, tette hozzá Tarlós István. Orbán Viktor a párt elnöke és Tarlós István a közeljövőben újabb megállapodást köt a közös munkáról, ahogy megállapodást írtak alá akkor is, amikor vállalta, hogy indul a Fidesz és a KDMP Főpolgármester jelöltként Tarrós István közölte a Fideszbe, a továbbiakban sem lép be. Hát igen, Tarrós István továbbra is független. Mm. Érezzük is lépten nyomon, hogy egyszerűen a Fidesz nem talál fogást Tarrós István függetlenségén, folyamatos megállapodásokon keresztül tud csak Tarrós Istvánnak kőkemény, pozíciókat adni. Kőkemény érdekérvényesítő vita zajlik. Tarrós István pedig kipróbálja, milyen az az ellenzékiség. Milyen az, amikor nem szénásikánosum mond? Milyen az, amikor nem csendőrper nem tú a stílus? Mi az, amikor az... Nem, nem lehet kiküldeni valakit, például egy ülésre ne fegyegethetnék Ez ezt, ezt, ezt úgy pestem megcsinálhatta, de innen ki vagy rúgva. Ja, ja, ja. Milyen az, amikor az, ő, ő, ő az, akit esetleg azzal fegyegetnek, hogy letépik a szemüvegét, ledobják és rá is ugranak? Tehát, hogy Ezek a hangulatok ezek most, hogy mondjam, más megvilágításba, más aspektusba kerülnek. Tehát most a polgármester úr megnevezés az nem Gámbarnak járni és, és tarlós kám megnevezés, az pedig hát ugyebár a képviselőcsoport egyik tagjának frakcióvezetőjének. Francban közben mégiscsak az Elfővárosról van szó, amelyik meg egyre borzalmasabb állapotban van. el a Budapest örökös, most már mondhatjuk, örökös főpolgármesterének, Dembski Gábor. A nem Dembski Gábor tényleg Magyarország egyik legfontosabb személyiségeként fog bevonulni. Budapest... Jó, az biztos, hogy lesz ilyen, hogy Dembski tér. Az biztos. Hát, hogy... Az biztos, hogy kátyuk szaggatta lesz. Jó, azt hogy a Dembski téren a tehát így, így gázolsz a kutya a szarban, és természetesen ettől aztán nem látod meg a kártyukat, amiben így beleesel. De a kártyuk azok olyan mélységűek, hogy így belehullasz, és így nem bérsz kimászni. Lehet, hogy nem fogod látni a smogtól a Demsky terep, de tudni fogod, hogy ott van. De valahol, fogod, ott, ott van. A, igen, igen. És a, a, a, az a két üvegpolót és az acélmonstrum között valahol a smogban az. Igen, az ott az a tény, És hát a Demsky szobor mi másból épülne, mint üvegből és acélból? Az arca üvegből lesz. A bokája viszont. Az. A célból, nehogy, nehogy véletlenül le lehessen dönteni. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottságának keddi ülésén a bizottság megállapította, hogy a klub elkövette a fegyelmi vétséget, megszegte azon alapszabályt, amely tiltja, hogy a klub a szövetség határozatát polgári bíróság előtt megtámadja. Szankcióként a klubot 2007. június 30-ig valamennyi nemzetközi mérkőzésről és rendezvényről eltitotta, továbbá 25 millió forint pénzbüntetéssel sújtotta. Az összeget a határozat készhezvétele után számított három napon belül kell fizetnie, ám amennyiben az FTC fellebez a döntés ellen, ez a határidő kitolódik. Petrólás Szóval az Egyesület jogi képviselője a 100% Fradinak elmondta, hogy az ftc természetesen fellebbezni fog az ügyben, és ennek halasztó hatája van. 100% Fradi. <gül> Jó, hát megvan a tökéletes penitencia, amit a Fradinak el kéne a magán. Hogy is néz neki? Hát mondjuk meg kéne fosztani a nevétől, de nem olyan puha módon, ahogy a rákosi rendszerben, hogy kinézsi meg ilyenek. Ferencvárosi Dózsa. Én? Ferencvárosi Dózsa, és a klubszínek pedig lilafehér. Értelemszerűen. És még csak annyit kéne csinálni egyébként, hogy az ülői úti uh, stadiont, azt mondjuk át kéne, át kéne nevezni a, li a Lilák Barlangjává például. Nem, nem, nem, nem hát mondjuk euh, mocskos zöldek aréna, <gül> <gül> az, egy, az egy jó nevezék. De, és, kö és kötelező lenne az újpesti avára bármilyen játékos eladása. Mondjuk mondjuk Beneferenc stadion, Bene mondjuk, vagy körőcsik. <gül> Törőcsik aréna, mondjuk Benet, ez. Benetörő aréna. Igen, igen, tehát hogy így mondjuk ez, ez, ez lehetne a perspektíva. Viszont az Újpestet meg abban a pillanatban Újpesti Honvédnak átnevezni, értelemszerűen. Honvédot pedig át. Honvédot ők felszámolni. Sajnálna itt minden a magyar házatáján. Beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül csak a lényegről. A maguk gendözezetes stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnököktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolha cirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció minden tersöprő el árdatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá, elbírja viselni? www.szélsőközép.friblog.hu Hú, itt van nekünk a jó szekeres és az ő kis Nagyon szihetetlen volt már. De az tényleg nagyon durva egyébként, hogy most az MSP a helyet, hogy a seggét verni a földhöz, hogy olyan hogy is fogalmazzak, finoman Csicska koalíciós partnerrel állt, amelyik kiáll mellette még akkor is, amikor tele hazudják a világot arról, hogy mit hazudtak. Egyébként történetesen arról a pártról van szó, amelyik sokszor elszokta mondani a demokrácia kereteinek féltését, a magyar alkotmányosság problémáit, a demokrácia deficitet és az összes többi értéket. Aztán, hogyha ez konkrétan az őszékükbe is kerülnek, akkor valahogy hátrább lépnek az algarokkal. Igen, az az érdekesebben, hogy a, a, a MSP az valamiért minden áron ki akarja nyírni az SDS, t de ez már hongyulával elkezdődött. Hát emlékszünk arra, amikor még Kunce volt a belügyminiszter, és Honnyula előadta, hogy ebben az országban nincs közbiztonság, vagy egy vicc az, amit itt közbiztonság címén előadnak, vagy mi volt ott. És azóta gyakorlatilag ez folyamatosan zajlott, úgy tűnt, hogy a gyurcsányi kormány idején ennek vége. Na, na, jaj? na, várjunk. Na, most, most hagyd tiltakozok. Gyurcsány Ferenc politikai szírelépésével Gyurcsány Ferenc átvette az egész sds es gazdaságpolitikát gazdasági filozófiát, az egész liberális filozófiát megfogta és copy az MSZP-nek a front vonalába. Innentől ez a Gyurcsány Ferenc mondta ki azokat a mondatokat, amiket Fodor Gábor mondott ki régen, majd az ő jó kis címét, a Kóka János berakta az SZDSZ-nek az elejére. De az is milyen, hogy berakta? Tehát hogy berakott? Ke oda de került. De ez Ott találta de jó, de magát de reggel. De, de ebből látszik, hogy a kék MSZP meg a piros MSZP között most már szinte árnyalatnyi hülönbség hogy. Ezen, ezen jön a zöld MSZP. Úgy látszik, hogy egyre közelebb a fúzióhoz. Jó, de az, az az érdekes, hogy ez a, ez, a, ez a kék és piros MSZP, ezek szinte már mindkettő lila. Egyébként, ha már a liláknál tartunk. <gül> <gül> Sokkal inkább lila, mint a fradi lesz bármikor, sajnos, teszem hozzá. Tehát, hogy olyan, olyan mértékben színeződnek át egymásba ezek a pártok, hogy gyakorlatilag nincsen köztük különbség, és akkor megjelenik Szekeres Imre. Meg Hornyula, akik a régi szellemnek az őrzői, és, és elkezdik mocskolni a, a, az SDS, t ami természetesen kiszivárog, vagy azért szivárog ki, mert Hornyula, hát hogy is fogalmazzak, meglehetősen elengedte, a, hogy is mondjam, szabadjára engedte azokat a bizonyos bizonyos uh, szilaj verbális csikókat, amelyek néha, néha, néha így kiszabadulnak, és akkor hongyulát így, így messze ragadtatja az indulat, vagy micsoda. Igen, hongyulat tudatának küszöbén a tudatalatti azt próbál így folyamatosan kitörni, aztán különböző katalizátoroknak köszönhetetlen, egyszer csak megnyílnak a kapuk, és röppennek ki rajta ezek a gyönyörűséges mondatok az MSZP magányosságáról. De már tudjuk, egen. hogy ez a magány valószínűleg nem tart sokáig az MSZP körbenézettel, kezdett Rájött, hogy a kék formációja az budapesti szinten is inkább közép, viszont van itt egy zöld, amelyik már országosan is kicsi. Miért elkezdünk el velük beszélgetni? Jó, egyébként az MSZP-be elképesztő ö, ego válság és önbizalmi válság is van, meg egyszer nem tudnak annyit nyerni, hogy elhiggyék, hogy ők ö, egyedül is elegen lehetnek, folyamatosan keresik az ilyen típusú szövetségeseket, egyszerűen sidekick vagy haver nélkül rosszul érzik magukat a politikai hatalomban. Szóval a konkrétum, hogyha valaki esetleg nem ismerni, az az, hogy Szekeres Imrének egy beszéde pontosan ugyanazon, a, ugyanazon, a, ugyanazon alkalommal, amikor az ominózus... Lampert. Lampert beszéd is kiszivárgott. Elhangzott, amelyben Szekeres Imre utalás tett arra, hogy az SDS eddig országos kispárt volt, de most már csak egy budapesti középpárt, úgyhogy itt az ideje átgondolni ezeket a kapcsolatokat. Tekintettel arra, hogy egy budapesti középpárttal országos politikát egyeztetni, hát ez nevetséges. De hát igen, az SZDSZ-nek az országos támogatottság az tényleg soha nem látott mélyrepülésbe került. Egyébként én azt gondolom, hogy az, az SZDSZ-nek a távú politikai karrierjét is láthatjuk ezen a folyamaton. Hát az SZDSZ minden típusú arcát elvesztette. Tehát az SDS még amit az utóbbi két-három évben képviselt, tehát a, a provokatív kisebbségeknek a provokatív képviselete még, még abból is kimozgott. Tehát nem volt itt egy normális melegházasságot meleg kérelmező törvény. Már a... réges-régen nem foglalkoznak a drogliberalizációval. Emberi jogok. Akár csak a dekriminalizációval. Persze, hát egyébként vicces lenne most előjönni az SZDSZ részéről az emberi jogok. Emberi jogokkal, akkor, amikor, akkor, amikor arról beszél Kunce Gábor, hogy széjjel kellett volna verni, még szél verni, szél verni. Igen, de, szóval ez ilyen, ilyen furcsa konzervatív sarokba szorult be az. SZDSZ. Ja, és egyébként bármi másról, tehát gazdaságról vagy szociálpolitikáról szeretnének beszélni, azt már Gyurcsány Ferenc még szerel mondta. Ja, ja, ja, ja. Hát így a, Amiről igazából beszélni tudnak még mindig, az a tőke szabad mozgásának a kiválósága, az, az, az a terrorizmustól való pánifélelem, illetve hát a, a, a piat önvezérlő mechanizmusainak az a csodálatos támogató segítő könnyed mely amely átsegít, a láthatatlan tehát, kéz. Igen, igen, igen. Ez, ez, ez maradt. Tehát ez, ez, ez maradt. Csak, attól tartom, Csak hogy az a baj, hogy ez a láthatatlan ez kéz ez irány mindig a mi zsebünkbe turkál. <gül> az a baj, hogy attól tartom, hogy ez a láthatatlan kéz, ez nem fogja 5% fölött tartani őket. Tehát, hogy amennyire láthatatlan, olyan könnyedén fognak aláesni az 5%-os küszöbnek. Szóval Dávid Ibolya egyébként erre az utalására, amit Szekeres Imre tett, hogy a, a, piros, a piros komplementer színe mostantól ne a kék le ez egy ilyen bátortalan elszólás volt, erre Dávidi Bolya azonnal reagált is. Az MDF elnöke szerint pártja az egyetlen olyan a parlamenti pártok között, amely sosem kereste sem a koalíció, sem a nagy koalíció lehetőségét az MSP-vel. A szocialisták a Magyar Demokrata fórum politikai ellenfelei Dávidi Ibolya így reagált Szekeres Imre honvédelmi miniszter beszédére, amely hétfőn szivárgott ki. Az újabb hangfelvétel hétfőn szivárgott ki valószínűleg az MSP Szombati Válaszmányűl rögzítette Szekeres Imre beszédét, egyes információk szerint a Magyar Rádió tudósítója. A honvédelmi miniszter egyébként azt mondja, hogy újra kell gondolni az együttműködést az sds és az az önkormányzati választások után az SZDSZ elvesztette országos jelentőségét, országos kispártból Budapesti középpártás zugorodott, ezért az MSZP-nek ennek megfelelően kell újrafogalmaznia az együttműködést a szabad demokratákkal mondta. Szekeres Imre ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a kisebbik ellenzéki párt az MDF 11 megyében szerzett fontos pozíciókat, így a szocialista pártnak velük is új viszonyt kell kialakítania. No, hát sok-sok minden érdekes a dologban. Először is tetszik nekem, hogy Dávid Ibolya most, hogy két-három éve azon küzd, hogy egy jó nagy politikai monstrumtól valahogy sikerüljön leszakadnia, és jól felismerető legyen, hogy én már nem az a monstrum, és nem annak valamelyik nyúlványa vagyok. Most rögtön a másik monstrum próbálja magához édesgetni. Hát persze, hogy Dávid Ibolya rálépett az összes létező fékpedára, amit csak találta a környezetében. De azért tetszik -e, hogy a politika az értékek és az elvek mentén pozícionálja magát? Persze tudtuk, hogy nem, de olyan jó látni ezt a dolgot mozgásában, hogy e, milyen értéke is vannak az MDF-nek? Ilyen, ilyen, meg ilyen. Hmm. Hát ezekkel egyet tudok érteni, jó, akkor keresjük a választási és Nem. Hány szavazata is van? Hmm. Igen, egyre több csodálatú. Milyen értékek? Egy kulcsos adó. Vagy melyik? Melyik az, amelyikkel nem... nem jó, jó, az Amelyik miatt az, az SZDSZ nem váltható fel MDF-re? Melyek azok az értékek? Most mutassuk fel ezeket az értékeket. Jó, az MDF talán a leghibridebb programmal állt elő, amivel elő lehetett, mert egyrészt protekcionista volt, valamilyen egészen abszurd és megmagyarázhatatlan módon, mármint, hogy ő nem magyarázta meg, hogy mit kíván protektálni, de azt viszont tudjuk, hogy a piaci liberalizmusban óriás óriási egyetértés van az egész parlamenten belül, ezért van gyakorlatilag né párt a parlamentben, és egy szociáldemokrata sem. De még csak normális konzervatív párt sincsen. Én tehát, van. hogy így ez a neokon-neolib vonal, tehát, hogy ez a, ez a tehát így körülbelül akkora különbség mutatható fel a politikusaink között, mint mondjuk George W. Bush meg Tony Blair között. Tehát, hogy így kb. ekkora ilyen Hát igen, ezek közül lehet választani Magyarországon manapság. Szóval visszatérve az SZD-SMSP viszonyra csak, hogy a rendszerváltásnak a, kon a komplex kontextus rendszerébe helyezzük a horn idején nagy erőkkel, nagy erőkkel nyírtak ki. Tehát gyakorlatilag horn ki igazán az SDS, t amikor az SDS ugyebár valami 19 ról esett vissza 7 ra ugye 94 és 98 között. Majd pedig azt gondolom, hogy meggyes idején is meglehetősen feszült volt a viszony. Az SDS az előző évben nagyon-nagyon erőteljesen és határozottan élt az ő ritkán kialakuló különleges matematikai konstellációnak köszönhető zsarolási potenciáljával. Jó, de ezek a zsarolási potenciálok mindig ez e szerint a for forgatókönyv szerint működtek. Első jelenet. Nem, soha, nagyon-nagyon komolyan elgondolkozunk azon, hogy a koalíció ezek után folytatható. Második szín. Természetesen folytatjuk a koalíciót a darabnak vége. Tehát egyszerűen annyira látszódott már az első persze, persze, korrekt persze. elhatárolódás aktusa után, hogy ennek milyen szép kis összeborulás lesz a vége. Persze, persze, persze. Minden esetre az látszott, hogy Hongyul a nagy erőkkel ott ütötte-vágta az szd ahol tudta, ahol érte. Majd pedig, és hát provokálta is nagyon kemény hát, mi az SZDSZ még akkor sem lépett ki a koalícióból, amikor még már hongyul a vízlépcsőt akart építeni, emlékszel rá, nevetséges. Aztán, aztán meggyes idején sem volt sokkal jobb ennél a viszony, az SZDSZ annak rendje és módja szerint meg is buktattam egyesit. És amikor gyurcsányot akkor lehetett látni, hogy na hát itt van az a figura, aki, nem, aki miatt nem lesz szakadás a koalícióban. Hát ő, ő, ő miatta nem fognak az szdsz esek kilépni a koalícióból, és ő nem fogja az SDS-eseket cseszegetni, tekintettel, hogy legalább akkor a, ö, akkor a ö, hogy is fogalmazzak legitimitása van neki az sds pacsoraiban, mint az MSP-s sőt lehet, hogy még nagyobb is. Tehát az SDS-esek, azok nagyon, a, nagyon nagyon a saját kutyájuk kölykének érzik, érzik Gyurcsányt. És és ez volt egyébként, ez a gyurcsány színrelépése volt a, az I, IA ponton, vagy a habatortán, ami az SDS identitás vesztéséhez a végső lökést megadta. Az, hogy gyakorlatilag megjelent egy olyan politikus, és mindjárt az sds ben is egy olyan politikus, akik már nem, már nem választhatóak le egymásról, már, már nem különböztethetőek meg sem politikai programjukat, sem habitusukat, sem a, a viselkedésüket, sem a... a Identitásukat tekintve, hát ez kóka és gyurcsány. Gyakorlatilag azzal, hogy kóka befoglalta az SDS, gyurcsány pedig befoglalta az mszp t ezzel gyakorlatilag megszűnt mindennemű különbség. Azt lehet mondani, hogy az a kuncegábor, akitől annak idején, 1994-ben az SDS a nagy dobbantást várta, végül aztán egy ilyen jó nagy hosszú haldoklás végén maga kuncegábor volt az, aki elemésztette az SDS t ezzel a megalkuvó attitűdjével, amit az sds nek kölcsönzött. Hát hogyan tudnál egy olyan pártot komolyan venni, amelyeknek az egyetlen egy felismerhető különbség az MSZP-hez képest, az a programjában, az a néhány pont, amiben ők hittek, az egy kulcsos adónak a miartéka, amik abban a pillanatban, nem valósultak meg, az szd két napig dúzzogott, mindenki tudta, hogy már harmadnapra semmi bajuk nem lesz, ugyanúgy tetszeni fog nekik ez a szép politikai szörnyetek, akik mellett hálnak minden éjszaka, és rögtön vissza is vonultak ezekből az álláspontokból, és ennyi. Hogy reagált Kunce Gábor erre a Szekeres nyilatkozatra? Tudod te ezt? Mm, Kivele? Azt mondta, hogy Szekeres Imre csak ne beszéljen, mert a Magyar Honvédség, aminek ugyebár ő a minisztere, még Timur és csapatával szemben sem tudna helytálni. De jó! Tehát a annyira? Elkezdte Kunce, elkezdte a Magyar kormányzatot pocskondiázni! Itt, itt, tart, itt tart a magyar politikai élet, hogy a kormánypárti frakcióvezető, a kisebbi kormánypártak az elnöke, elkezdi pocskondiázni a kormányt. Tehát itt tartunk komolyan, hogy Szekeres csak ne beszéljen, még Timur és csapat, És a Timur és csapat ebben egy kis, kis komcsizás is benne persze, van. Érzed? Persze, persze, persze. Finom hangolású kis komcsizás. Ezt ez, ez már, ez már akár akkor téren is elő lehetett volna adni, kedves kuncegából. Jó, Tehát ez, ez a, abszolút a, a szíjártó rógán vonalba idő, Erre mondom azt, hogy al pári ordenári és Balkáni. Erre mondom azt, hogy nincs nincs, nincs alja. Tehát ez erre mondom azt, hogy ember alatti. Nem? Hmm. Amikor így jár el, tehát ők azok, akikre rábíztuk az országot, és ők azok, akik koalíció szerződést kötöttek, hogy ők majd kóperálnak a mi érdekünkben. És akkor az egyik elkezdő magyarázni, hogy ezekkel a senkiházijakkal, ezekkel a kicsikkel már Budapesti, Budapesten is csak már középpálcá. És jön az érett európai válasz. maradjon, ez nem, te nem vagy el hazat, tehát én olyan minisztériumot intéz intéz intéz a minisztériumot intézem, hogy ti úrös csapat legyőzni. Jó a dologban persze, az íra a pontot azra, aki felem, azt a kis apró a figyelmébe hogy Magyar Honvédség számos intézményét egyébként az Inká Security védik, tehát a laktanyában lévő személyzet valahogy a saját biztonságát se tudja szavatkozni. Hát az igen, tehát security cégre bízzák rá azt, hogy védje meg a laktanyát, de a laktanya, még azért van, hogy az országot megvédje, a saját, saját, Thomas pontot nem tudják bevédeni. Saját erőből, tehát erre hívnak egy security céget. Ez a security ország. De kíváncsiak vagyunk Hon Gyula véleményére is egyébként az sds szel való együttműködéssel kapcsolatban. Ezt egy lakossági fórumon fejtette ki hongyula, még 2006. április 6-án Szanyi Tibor társaságában. Hallgassuk! Egyébként a szocialista párt az egyetlen az országban, amelynek nincs szövetséges. Hm? Igen? Hogy mondtuk ezt? <gül> Nincs szövetséges a Magyarországon, talán Magyar Szociális Hogy mi lesz a kormány koalicza, vagy ez egy más dolg? Én arról beszélek. Egyedül vagyunk Tibor, Egyedül. Te meg én, meg a néző. Hát nem? Kivel álljunk össze a széve? Tűrmerégyke? Jobbika? Vagy kivel? Hát nincsen. Nincs olyan poli, más politik erő, amelyel azt mondanánk, na ezzel érdemes lenne nagyon szoros együttműködést kialakítani. Én nem tudok róla, de ha tudtok róla, tudnak, akkor szívesen veszem. A kedvem az az értes, hogy a drága Gyula kicsit felöntött a garatra? <gül> nem? Okay, nincs, ilyen, nincs ilyen benyomásod? De Be egy picit részleg. E egy seppet. Egy hangulatnyit. Egy és salomspicces volt. Abszolút. Igen. De az jó, hogy az szanyi, szanyi megpróbál hogy mondjam, finoman kisasszézni az egész. Ez elvál, elvál. Lehet, lehet, hogy vele, hogy a hongula, a, a, hogy vagy, a nemzetgyulája. Így tehát van. A lakótelepek gyulája. tehát a legenda. tehát és így nem, így nem mert, semmit sem szerencsétlen Tibor így ült, és így nem mert megszólalni, hogy most a rakja merje helyre rakni hongulát, vagy most mi van? Így van egy ezt politikai szövetségesük, és Lépten nyomon azt, azt mutatják, hogy Hongyula a lábát beletörtem. <gül> úgy. Tehát úgy gyalázasz szégyeníti az SDS, hogy nem ejti ki közben a nevét. <gül> tehát, hogy így nincs ilyen. És akkor, hogy senki nem meri kimondani, senki nem meri így mondani a Hongyulának, hogy euh, SDS. Tehát így senki, nem volt ott senki, így volt, aki röhögött, de hát a legtöbb embernek így tátva volt, a én láttam egyébként a felvételt, azt Tibor az nem tudta, hova legyen. Tehát az így, az így kész volt, mint a tehát, hogy Most mit csináljon? Tehát, hogy valami félelmetes, amit a hondgyula most itt ebben a nyilatkozatában előadott. Én azt gondolom, Egyszer, hogy a hondgyula behanoltva SZDSZ ellen olyan mértékben rüheli őket, hogy az valami félelmetes, és ahol tud, ott eh, kur ki velük. Olyan jó, hogy ezt a szót, hogy kur már lehet használni egyébként. Bekerül, a miniszterelnök ezt behozta a politikai közbeszédbe. Hát, a, aki bekúr, annak szerintem lesz hamarosan esélye a politikai életben. Én úgy gondolom, hogy Hondyulának el, félre kéne dobni azt a, azt a maszkot, vagy azt a szerepet, hogy ő a teljes politikus. Vagy azt az üveget? Vagy nem, az üveg az szerintem kell. Szerintem az lenne a legjobb megoldás, hogyha bátran hozzá hozzányúlna ez az üveghez, tényleg, tényleg benyakalna, ahogy csak lehet, és bemenni a stúdióba, és jönnének ezek a spontán, reagálható mondatok, amik, amik most kijöttek a száján. Mert az azt gondom, hogy tényleg a borban hogy nem is tudom, miben az igazság szól. Azért az MSZP-n belüli SDS szel való koalíciónak a problémáit azért szépen kikottyantonta jó Gyula, és annak örülök, amikor a politikusok kicsit leleplezik magukat. Jó, hát azért vannak téglák is arra az esetre, hogyha Gyula mégsem abban az állapotban tartanak a lakossági Fórumot Tibor társaságában, amelyben ő kikottyantja ezeket a dolgokat. Azért biztos, ami biztos, egyébként ha belegondolsz ebbe, hogy hogy Hongyula arról beszél, hogy nem létezik szövetséges. Hát a Szekeres az még ott tart, hogy így felveti annak a lehetőségét, hogy ezt a szövetséget, ezt újra kéne gondolni. Hongyula pedig ott tartja azt hogy, hogy nem létezik. Nincsen. De Há csak ő csak van, mert de csak... Tibor, te, te Csak te, te meg a nézők. De ez milyen jó. Tehát, így nem arról beszél, hogy felül kéne vizsgálni a Szabad Demokraták Szövetségével való koalíciós És kapcsolatot. És ból van a Olvan van a gyurcsány. Végre azért valami, valami lelepleződött abból, amit én már régóta mondok, hogy a, eh, a dinoszauruszok és a, a, a gyurcsányos társaság között azért sok ellentét húzódik, és legalább, legalább annyi értettség, amennyi, amennyi a jobb oldalnak a különböző lobby csoportjaiban. De ezek mégis megmaradnak mindig egy körben, tehát mégis mindig ott maradnak a pártban, tehát ezt szerintem egyébként még az állampárti időkben, még a kádár években tanulták meg, hogy vannak különbségek, meg van, dolgokban másképp gondolkodunk, de létezik ez a demokratikus centralizmus, ugye, ami a kádárrendszer, meg a, az MSMP fő, fő szervez, szerveződési eleme volt, hogy Amelyik a központi akarat, annak természetesen így mindannyian Na, a követően. Veszünk egy kicsit érthetőbben, Tehát az én haveromnak te kanyalod, ki az állami megbízást, viszont a te haverodnak majd az én haverom fogja kikanyalni jó pénzért. Na, szóval Erről arra szól arra ez arra arra a nagy magyar hogy... politikus. Most nézd meg az SD-t. valószínűleg ezért verti meg, hogyul ennyire az sd t Ott valaki másképp gondolkodik, az kilép a pártból, és elmegy máshova dolgozni, elmegy tanítani, vagy könyvtárosnak, vagy mit tudom én, kutatni, vagy elmegy a magánszektorba. Vagy én nem tudom, mit csináltál, hogy így abba hagyja. Az MSP-ben ez úgy megy, hogyha nekem nem tetszik, akkor megülök a patsorban, szavazok, és néha egy lakossági forron elmondom, hogy mennyire, mennyire egyedül vagyok. Igen, nagyon egyedül De Urgyó itt azért bevallotta a lényeget, tényleg ez a Shakespeare-i dráma, ő egyedül maradt. Ennyi, ez a lényeg, nincsenek haverjai, egyedül iszik, csak a, a ti Csak a ti és a, Tibor a nézők. Meg a nézők.